بسم الله الرحمن الرحیم ما ذا یجب علی کاتب الحديث نا سم خبر در تکای ویسه واجب دی س ز موارید چې شوق د پیغمبر علیه السلام احادیث مبارک علی کی یم بغی علا کات بی الحدیث مناسب دی پلیکن کو د حدیثاً یسرف حمتا ہو چه دی ورواڑ ایخ پل طول مکمل اله الازوبتی ہی زبد د حدیث تا و تحقیقی ہی و داغی تحقیق تا شکلاً پیتبار ده شکل و نوقتون او په ایتھے بهار دا غید نقطو مدې بخپل همت زبد حدیث داغی شک او نقطو طول او متوجی کوي وایو امنا معهما اللبسا چه دید دی, دی دواړو سره معمون وی پا امن وی دسنا دا التباسنا ویشکلو المشکل او دید پا مشکلو الفاظو اعراباتو لګي لا سی ما الاعلام خاص طور پاس مای علام دی ضرور اعراب لغی لئنها لا تدرکو بما قبلها ولا بما بعدها اے علام دما قبل او ما بعد نه دا, دا غی دی اعراب پته للیږي و ان یکون خطه واضحن دذ خطی واضح وی علی الخط المشهوره فقواعد د ختمه مشهورا تام یو کمی په خوامو غور طلبات لل او د حفظ د کول دوري به کولې ير چته ویلاړو کال یو پیر په چټيانو کې لاړو بیا بډاړو چې هکول ۱۱ دکی وګور په مسجد نبوي کې غارز می دغله و نغوي د اوزل و ورو م بیا خطوه لزرکی نم ولته بغیر ازري بیا نه کې مسجد نبوی کی او ہلکا ناست د خطز د کولو لاغره مار کاست د اسلام هر علم باز علومه دنیا کې شتاه حل ته داخلو کی ته خط زکی او تعالی رسانہ در کی د دین او د قران او سنت رسم الخطز د کولم په مونږ باندې سري لازم دي والله دې مونږ دې مدارسو کې دا ټول خبره کمی پورا کی چی دیگی داتورو خبرو والسیوی ناس شویده پیر گر مدرسو کی تاریخ همید متبر تاریخ آب آقایده استازان درسیوی بازی تاریخ آشارو که خوزمون شیخ خوزیفت سیم تاریخ هم آرام شریف کی ختم کره استازی استقاله و سننا التچه تکیلی تاریخ مبیانهی شرط جګې دینېر مې حديث فایده توفیق هي شرطه تفسیر وی شرطه بوصول الحديث وی شرطه بناس خلق به قران شریف حروف سمای سوق برس بل خط تک هي حضور دې دیني سيدګه وا الا یستولی حالی نفسي ذهن لا باندې مې نوې اصطلاحات نه جوړاي پدري دې برامزين پس اشاره تو سر لا يعرفوا الناشخه لكن يجهني ويم بغيه يحافظا الى كتابه الصلاه والتسليم هي داسور خپل د نسيت محدثين کوي مناسب دی چې حفاظت دیوږي په لیکلو د صلوات او سلام پدوی کریم صلی الله علیه وسلم کله ما جاء ذکره کرے چې ذکر رازی ولا یسئ المؤمن تکرار ذلک ہے د حدیث او غمقصدی شته ده د دې تکرار نه دښتل کې ګنه ولا یتقیدوا فی ذلک بما فی الاصل ان کان ناقصا یو خود د دو دو سلام احتمام کئی اکیو شیع ناقیز دی نو د زان دی سخید نلگئی کوئی کئی پا با خبر اپانے وَكَذَا لِكَا ثَنَا عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى اے تا اللہ نمرازی نو پا سنا دی سترکی گی نا عز و جل دی وی سبحانه و تعالی دی وی کا عز و وَكَذَٰلِكَ أَتَّرَدْوِي اے صحابی راغن وردوی اللہ عنہو دی وئی وَاتَّرَحْهُمْ او رحمه الله دی وئی كَچَرِ نُورُ لَمَاو تَابِعِين دی على الصحابة والعلماء او مکروح دی اختصار على الصولات وحده او التسلیم وحدهو اے تاس سوالات بم نوې ته سلام دواړه به جمع کړي ته ګورو وايي صلی الله علیه و هغه محدثین ردوست دی کیګينا کما یو یكره الو رمز الیها بسواد و اذا کماکرو هذه اشاره طالب یوزل له پاسه په سواد د لیکلوه هغه پیز زراو سالويغ زرا حديثو کې په الله عليه وسلم دي کول استرې شو اتايو زلوي په اس سواد دي کولو ونهوي مثلو سواد لا ما الا و عليها ان يكتبهما كاملتين خبره بردي هدي کې دا در سره کېدو خبر غونه سپوشوي په خبر باندې دغه زرغونه احادیس می خخ كله <سؤال> باور سره الله <سؤال> علیه وسلم دکي په خلبه به دانځي په تاسوادو لیکلو اب بسم الله دې سات سوچي اسو لیکو ها علم مقابله او کیفیت کیفیت واجب دی علاقاته بالحدیث پلیکن کی د حدیث بعد الفراغ من کتابه پس د فارغی دود کتابت د دینه مقابله کتابی به اصل شیخه تخپل شیخ حسن دروالی جمالی کلګری کمزه می 70 تکې نیپریغه باندې کمزور اره ولو خذه انه بطریق الاجازه اگر کراغسته ددن په طریقې دی اجازه استفاده د چدی کوله نو بیا دغه سره مواسنو چې زمونه د لیکل سری بار بار دی موازن کی د نن زمانی طالب غوډي اول لیکل نه کوي کای نو داسیو کړي به صفاق نه نو صفات ته تفوج بیا په خولو لیکلو نه پوریږي ها په خولو ا د چدی کلی بیا وروسته د طریقره طالبانو دا وجدي بزرزر لیکلو کول به به صفاقول پا کمزیک جی بپوئی نشو انو سالی دی دی دی بانه خونیم پوچھو نو بز دیگا یوز اللیکل نکیابا بی پلر گرا غستو کے اسفائی خودیر اگران د دی دی دی دی خلسو کی دی دی کلو سفائی دیو کی یہ وجہ نتالب چطا عزگاری کی چی سمتالیبی کائی وکیفیت المقابلہ ده یا تقابل د کیفیت سر ایمسې کا هو او شیخو کتابه با رونی سید او شیخ د دواره خپل کتابونه حالت تسمیع په وخت د اوریدو د حدیثو کې و یک شي ان يقابل له ثقه اخر اکافی دا چې تقابلو کې د له او قبل په اي وخت په هر وخت کې دیو جن په خواو لمو واجبو گیتا ځان نه مخه له وي او هغه مخ کې به میژدایو دینیه معنی نه دا کتاب به هر حرفه هر حرفه کتو او ځکه کته لري تقریز پیوکی اوس خیانتم ډېر دی کتاب ما وکتو تا کتاب لیکل خمه وکتو زمام دا کتاب دې موافقت ده نتیجې چاپ کې او دو پاره ورنورې سیوا که چې بلې په چاپ کې ورنورې سیوا کوي هغه خبره دا سې دی چې هغه کې تقریز نو خیانت ډېر دی نو چې شو کتاب لیکل بس بلې چاپ کاوه ځکه ګور امتن دا خو دالی <سؤال> دی د پرداکوو چې دا کتاب دینی دی بل دا سره چې هر ملازم ري لکه تاولکوو د هم کهتل هم چې دا خو په کغلته او د داسې د دا شو او یا رافرین داسې کتاب دنیا کې چانه لیک دا تاسې کمپ کوو او لهوم ل کې وي ما ډر کتابونه لي خو په صف خلفو کې داسې کتابو هغهه ټول در وغوي یا په کېیم خودي دی ووجه بعضې اهل علم چاته تقریز نکەی پاکی خلک دا غا تقریز نه پسه وا واله کوي حال القرات او بعدها په حال القرات یا بعد د دینه کما یک فی مقابلته بفرع مقابل با اصل شیخ و ادا سی یو فرع سره ملا علوم کافی دی چې هغه د استاد د اصل کتاب سره ملاوي شوی یو има استاد سره بالکل سکړ دی داغه لیکلو سره می بالکل خبره صفا کړي و صلی